Джон Стейнбек. Про мишей і людей. Частина друга Барак був довгою прямокутною спорудою. Всередині побілені стіни, нефарбована підлога. У трьох стінах були маленькі квадратні вікна, у четвертій масивні двері з дерев'яною засовкою. Під стінами стояло вісім тапчанів. п'ять з них заслані покривалами, на трьох інших лежали голі матраци з ряднини. Над кожним тапчаном прибито цвяхами ящик з-під яблук отвором уперед. Виходило наче дві полиці для особистих речей того, хто займав цей тапчан. Полиці заставлено розмаїтним дріб'язком. Милом, тальком, бритвами і дешевими журналами Західних Штатів із розряду тих, які дуже люблять працівники на ранчо. Раду їх читають, кипкують із них і потайки їм вірять. Іще на полицях були ліки, флакончики, гребені. На забитих збоку цвяхах висіло кілька краваток. Під однією стіною стояла чорна човунна піч. Її димар виходив просто через стелю. Посеред кімнати – великий квадратний стіл, завалений гральними картами, довкола нього розставлено ящики, на яких мали сидіти гравці. Близько 10-ї ранку сонце вкинуло крізь одне з бічних вікон запорошену в'язку яскравого проміння. Мухи літали крізь неї, наче падучі зорі. Дерев'яна засувка піднялася. Двері розчинили, і досередини вийшов літній чоловік, високий, хоч і згорблений. Мав на собі сині джинси, у лівій руці тримав велику швабру. За ним увійшов Джордж, за Джорджем Ленні. «Бос чекав вас учора ввечері», – сказав старий. «Лютував, як усі черти, що зранку ви не станете до роботи». Указав правою рукою. З рукава виглянула кругла, як палиця кисть без долоні. «Можете зайняти оті два ліжка», – промовив він, показуючи два тапчани біля печі. Джордж підійшов, кинув свої покривала на сінник із ряднини, що оправив за матрац. Заглянув на свою поличку, прибрав із неї жовту баночку. «Кажи, що це з біса таке?» «Не знаю», – відповів старий. «Тут пише, ефективно винищує вошей, тарганів та інших паразитів. Що це за ліжко ти нам дав, бодай йому біс? Нам мандавошки не потрібні». Старий підмітайло запхнув швабру під пахву, простяг руку по баночку. Пильно оглянув етикетку. «А, он воно що», – врешті сказав він. Останній, хто спав на цьому ліжку, був коваль. Така вже добра душа, а чистьоха, що пошукати. Зазвичай мив руки, навіть після їди. То як же він набрався тої погні? У Джорджеві повільно наростав гнів. Ленні поклав вузлик на сусідній тапчан і сів. Дивився на Джорджа, роззявивши рота. «Он воно що!» Промовив старий Підмітайло. Оцей-то от Коваль, вайті його звали, був із таких, хто все це сипав би, навіть якби жодного жучка не було. Для певності, розумієте? Скажу таке, як їв, то спершу дочищав варену картоплю, кожну плямочку з неї здирав, хоч би найменшу, а тільки тоді їв. А як на яйці була червона цятка, то її теж здряпував, та він і пішов звідси через харч, такий уже честьоха. Зазвичай перевдягався в неділю, навіть коли нікуди не йшов. Зв'яже було краватку та й сидить у бараку. Щось такого, скептично сказав Джордж. То чого ти кажеш, він пішов? Старий сховав жовту баночку до кишені і потер кісточками пальців щетинисті білі вуса. Чого? Та просто пішов, як усі. Казав, що через харч. От не сиділося йому на місці. Сказав про харч, а більше нічого. Просто сказав одного вечора, розрахуйте мене, як усі. Джордж підняв свого сінника, зазирнув під нього. Зігнувшись, пильно оглянув матрац. Ленні негайно встав і точнісінько так само обдивився своє ліжко. Врешті Джордж начебто вдовольнився. Розв'язав вузлик і розклав на полиці речі. Бритву, шматок мила, гребінь, пляшечку з пігулками, мазь і шкіряну пов'язку на зап'ястя. Тоді охайно заслав тапчан своїми покривалами. «Гадаю, бос, от-от прийде», – сказав старий. «Він ледь не сказився вранці, що вас досі нема. Прийшов, як ми саме снідали. Та й давай. Де в ті нові?» А тоді взявся за конюха і його теж послав до всіх чортів. Джордж розрівняв складку на постелі і сів. «Послав конюха до всіх чортів?» – перепитав він. «Ну...» «Бач, наш конюх Нігер!» «Що Нігер?» «Ну, та він теж добра душа!» Кінь його копнув, то його і скривило. Бос, як сердиться, посилає його до всіх чертів. Але конюх не бере цього до голови. Знай собі, читає. У його кімнаті повно книжок. «А що за людина, ваш бос?» – спитав Джордж. «Ну, добра душа!» Інколи трохи казиться, а так то добра душа. Он що скажу, знаєте, що зробив на Різдво. Приніс просто сюди галон віскі та й каже Пийте, хлопці, скільки влізе. Різдво буває раз на рік. Так і зробив, бодай йому біс, цілий галон. Так точно. І Нігера покликали того вечора. Один такий малий погонич Смітті його звали, пересікався до Нігера. Так то він теж добра душа. Хлопці не дозволили йому битися ногами, то Нігер йому і ввалив. Смітті казав, що як бився б ногами, то замордував би Нігера. Хлопці казали, що не годиться, бо в Нігера перекривлена спина. Тут він трохи помовчав, утішаючись спогадами. А тоді хлопці пішли до Соледада і показали там усіх чортів. Я туди не йшов, я вже на таке не годин. Ленні саме закінчив стелитися. Дерев'яна засувка знову піднялася, двері розчинилися. У дверному проході постав малий кремезний чоловік. На ньому були сині джинсові штани, фланелева сорочка, чорна розстебнута кам'язелька і чорний піджак. Великий пальці запхнув за пояс обабіч квадратної сталевої пряжки. На голові мав поплямлений коричневий ковбойський капелюх. Узутий був у чоботи на високих каблуках зі шпорами, аби показати, що він не якийсь там наймит. Старий підмітайло зиркнув на нього і почовгав до дверей, на ходу потираючи вуса кісточками пальців. Вони щойно пройшли. Сказав він, прочовгав повз боса і вийшов за двері Бос увійшов до кімнати короткими швидкими кроками Я писав Маррию і Реді, що мені потрібні двоє чоловіків на цей ранок Де ваші робочі листки? Джордж сягнув до кишені, виняв листки і вручив їх босові Себто Марри і Редді не винні на листку пише, що цього ранку ви мали стати до роботи. Джордж втупився у свої ноги. «Шофер автобуса завіз нас не туди», – сказав він. «Ми мусили прийти 10 миль. Казав, що ми вже приїхали, а то було не так. Зранку ніхто нас не підвіз». Бос примружився. «Що ж, я вислав у зерновій команді на двох вантажників менше». «Скоро обід. Вам зараз нічого туди йти». Він вийняв із кишені записник, відкрив його там, де між картками був закладений олівець. Джордж значуще зіркнув з-під лоба на Ленні. Той кивнув головою, він, мовляв, усе розуміє. Бос послинив олівця. «Як твоє ім'я?» «Джордж Мілтон». «А твоє?» «Він Ленні Смол», – відповів Джордж. Імена записано в книжку. Гляньмо. Сьогодні 20-те, полудень 20-го. він закрив записник. Де ви працювали, хлопці? Поблизу Віда, сказав Джордж. І ти теж. Це до Ленні. Так, він теж, підтвердив Джордж. Боса жартома покивав Ленні пальцем. Він не говіркий, правда? «Так, не говіркий, але з біса добре працює. Сильний, як бик!» Ленні сам собі усміхнувся. «Сильний, як бик!» – повторив він за Джорджем. Джордж грізно на нього глянув. Ленні опустив голову сорому, що забувся. «Слухай, но, ну, мови!» – зненацька промовив бос. Ленні підняв голову. «Що ти можеш робити?» Ленні панічно глянув на Джорджа, благаючи допомоги. «Може робити все, що йому накажуть», – сказав Джордж. «Він добрий вантажник. Може насипати зерно у мішки, водить культиватор. Може робити геть усе, тільки дайте йому шанс». Бос знову обернувся до Джорджа. «То чого ти не даси йому відповісти самому? Чого говориш замість нього?» «Я ж не кажу, що він усі розуми поїв», – голосно перебив його Джордж. «Бо так не є. Але він такий працівник, що будь здоров. Може двигнути 400-фунтовий міг». Бос демонстративно запхнув записник до кишені, знову заклав пальці за пояс і примружив одне око, майже його заплющивши. «Скажи, що ти хочеш втюхати?» Я кажу, яке тобі діло до нього? Забираєш його платню? Ні, певно, що ні. Чого ви думаєте, наче я хочу щось втюхати? Бо я ніколи не бачив, щоб один бурлака так переймався іншим. Просто хочу знати, який тобі в ньому інтерес. Він мій брат у перших, сказав Джордж. Я обіцяв його пань Маці подбати про нього. Малим кінь його копнув у голову. Він усе розуміє, тільки що не швидкий, але зробить усе, що йому накажуть. Бос напів обернувся Ну що ж, бог свідок. Для двигання мішків ячменю великого розуму не треба. Але, Мілтоне, не намагайся щось втюхати. Я з вас очей не спускатиму. Чого ви пішли з віда? Робота скінчилася, швидко відповів Джордж. Яка робота? Ми копали вигрібну яму Гаразд, але не пробуй щось мантачити, бо це тобі не зійде з рук Я бачив уже таких сиромудрих Після обіду підете із зерновими командами, вантажити ячмінь із молотарки Підете з командою сліма Сліма? Так, такий високий здоровань, за обідом побачите Він різко обернувся і рушив до дверей але перш ніж вийте, обернувся і довго придивлювався до двох чоловіків. Коли його кроки затихли, Джордж обернувся до Ленні. А ти ж мав мовчати, ані те лень. Мав тримати свіро на замку і залишити розмову мені. Бо даємо біс, ми ледь не втратили праці. Ленні безпорадно глянув собі на руки. Я забув, Джорджі. А як же забув? Вічно забуваєш, а я мушу віддуватися за двох. Він тяжко сів на тапчан. Тепер він не спускатиме з нас очей. Мусимо вважати і не підсковзнутися. Тримай тепер ротисько на замку. Він похмуро замовк. Джордже. чого тобі? Мене жоден кінь не копнув у голову, правда, Джордже? Ото добре було б, побий його грім, злісно промовив Джордж. Усім менше клопоту. Ти сказав, що я твій брат у перших, Джордже. Ну так, я збрехав. Збіса добре, що так не є. Був би я твоїм родичем, застрелився б. Зненацька він замовк, підійшов до розчинених дверей і виглянув назовні. «Ти що тут підслухаєш? Побий тебе грім!» Старий повільно увійшов до кімнати, тримав у руці свою швабру. Слідком за ним ішов його пес, вівчур із сивою мордою і вибряклими підсліпкуватими старечими очима. Пес на силу перейшов кімнату і ліг тихо, сам до себе побуркуючи. Взявся вилизувати собі шерсть, сиву, наче поїдену міллю. Підмітайло стежив за псом, доки той усівся. «Я не підслуховував. Просто став на хвильку в тіні і почухав пса. Саме скінчив прибирати умивальню». «Ти пхав свого носяру в наші справи», – сказав Джордж. «А я таких цікавих не люблю». Очі старого неспокійно перебігали з Джорджа на Ленні і назад. «Я щойно прийшов», – запевнив він. «Нічого не чув, що ви там собі говорили. Мені геть не цікаво, що ви там собі говорили. Ніхто наранчу ніколи не підслуховує і ні про що не питає». «І добре робить», – відповів трохи зм'яклий Джордж, – «як хоче зігріти місце». Проте виправдання підмітайла його заспокоїли. «Заходь і паси собі хвильку. Але ж і старий пес, бодай його». «Так, він у мене відсобачати. Боже, який ще це добрий вівчур був, коли був молодший. Він опер швабру об стіну і потер кісточками пальців білу щитину на своїй щаці. «То як тобі, бос?» – спитав він. «Непоганий. Здається, нормальний». «Добра душа», – погодився Підмітайло. «Тільки треба знати, як до нього підійти». У цю мить до бараку зайшов дрібний молодик, засмаглий, караокий і з кучмою кучерявого волосся. На лівій руці мав робочу рукавицю. Подібно до боса носив чоботи на високих каблуках. «Бачили мого старого?» – спитав він. «Він був тут хвильку тому, Керлі», – відповів пін Мітайло. «Думаю, пішов на кухню». «Спробую його піймати», – сказав Керлі. Його очі перебігли до новоприбулих, і він зупинився. Холодно глянув на Джорджа, тоді на Ленні. Його руки поступово згиналися в ліктях, долоні стискалися в кулаки. Тоді застиг і трохи присів, наче готувався рвонути, Оцінював поглядом і водночас задирався до бійки. Ленні судомало під цим оглядом, він нервово переминався з ноги на ногу. Керлі обережно підійшов до нього. — То це ви ті нові, яких чекав мій старий? — Ми щойно прийшли, — сказав Джордж. — Хай говорить той здоровило. Ленні аж корчі брали зі збентеження. — Даймо на те, що він не хоче говорити, — сказав Джордж. Керліш шпарко обернувся. «Христе, Боже, як я кажу до нього, то мусить говорити. А ти чого підпрягаєшся, бодай тебе?» «Ми ходимо разом», – холодно відповів Джордж. «О, себто так». Джордж напружився і застиг. «Себто так». Ленні безпорадно шукав підказки у Джорджових очах. «То це ти не дозволяєш тому здоровилові говорити, га?» «Може говорити, як хочеш щось тобі сказати», – злегка кивнув Ленні головою. «Ми щойно перейшли», – тихо промовив Ленні. Керлі дивився йому просто в очі. «Другим разом відповідай, як я розмовляю з тобою». Обернувся до дверей і вийшов, далі тримаючи лікті напівзігнутими. Джордж дивився, як він виходить, а тоді звернувся до підмітайла. Скажи, якого дідька він розійшовся? Ленні йому нічого не зробив. Старий обачно глянув на двері, аби впевнитися, що ніхто не підслуховує. Це син боса, неголосно сказав він, і з нього хвацький боксер незле вправляється на рингу, боксує у легкій вазі. Ну добре, хай собі боксує, сказав Джордж, але не сікається до Ленні. Ленні йому нічого не зробив. Що він має проти Ленні?» Підмітайло замислився. «Ну, от що тобі скажу. Керлі такий, як багато недомірків. Ненавидить більших за себе. Постійно наривається на сварку з більшими за себе. Наче злиться на них за те, що вони більші. Ти ж бачив таких недомірків, правда? Що завжди нариваються». Я бачив багатьох малих задирак. Та ліпше Керлі помилитися б щодо Ленні. Ленні – не боксер, але той ж пандюк Керлі дістане за своє, коли попхається проти Ленні. Ну, Керлі – хвацький боксер, скептично промовив підмітайло. Якось воно неправильно, так я гадаю. Скажімо, Керлі скаче до більшого за себе і увалить йому. «Всі кажуть, що за зух той керлі. І, скажімо, що зробить так само, але валять йому. Тоді всі кажуть, що більший мав би вибрати когось свого росту, а то ще й усім гуртом накинуться на того більшого. Я завжди гадав, що це неправильно. Схоже на те, що керлі так чи сяк у виграші». Джордж стежив за дворима. «Хай ліпше вважає на ленні». Зловісно промовив він. «Ленні не забіяка, але сильний і швидкий, а жодних правил не знає». Підійшов до квадратного столу, сів на один із ящиків. Зібрав кілька карт, заходився їх тасувати. Старий сів на інший ящик. «Не кажи, Керлі, що це я тобі розповів. Він мене в землю втопче. Йому на все наплювати». З роботи його не викинуть, бо його старий бос. Джордж зняв карти, відклавши частину, і заходився їх перевертати, дивлячись на кожну і кидаючи на стос. «Як на мене, то цей Керлі – сучий син», – сказав він. «Я таких злобних курдуплів не люблю». «Віднедавна він геть розперезався», – сказав Підмітайло. «Кілька тижнів, як женився». Жінка мешкає в господарському домі. Схоже, Керлі дуже розкокурічився, відколи женився. «Може, пописується перед жінкою?» – хмикнув Джордж. Під Метайлові страх хотілося попліткувати. «Бачив ти рукавицю на його лівій руці?» «А як же, бачив?» «Ну, то вона повна вазеліну». «Вазеліну? Некій біс. «Розповім тобі. Керлі каже, що розм'якши руку для своєї жінки». Джордж пильно вивчав карти. «Не годилося б йому таке розповідати іншим», – сказав він. Старий заспокоївся, зумів витягти з Джорджа зневажливу фразу. Тепер почувався певніше і завів іще довірливішу розмову. «Чекай, побачиш жінку, Керлі». Джордж знову зняв карти і повільно та задумливо розкладав пасьянс. «Гарненька?» – я спитав він. «Так, гарненька, але...» Джордж вивчав свої карти. «Але що?» «Ну, пускає бісики». «Так, кілька тижнів як заміжня і вже пускає бісики?» «Може, того керлі якась муха вкусила». Я бачив, як вона пускала бісики слімові. Слім – перший погонич. Добра душа, бодай його. Не мусить носити чоботи на каблуках, щоб ніхто на нього не наступив. Я бачив, як вона пускала слімові бісики. Керлі цього й не зауважив. Вона й Карлсону бісики пускає, чи я не бачив. Джордж прикидався, що йому байдуже. Схоже, нас чекає справжня потіха. Підмітайло встав із ящика. Знаєш, що я думаю? Джордж не відповів. Ну, думаю, що Карлі женився на... шльондрі. Не він перший, сказав Джордж. Сила на такого добра. Старий рушив до дверей. Його старезний пес здійняв голову, озирнувся довкола, встав, переборюючи біль, і пішов за господарем. «Мушу наготувати хлопцям умивання. От-от прийдуть. Вантажитимете мішки ячменю? А як же? Не розкажеш, керлі, що я говорив? Та щоб я так жив. Ну що ж, шановний, побачиш сам. Сам глянеш, шльондра вона чи ні». Вийшов крізь двері у сліпуче сонячне світло. Джордж задумливо клав карти по три і перевертав, виклав трефову четвірку на кубку тузів. Зараз на підлозі лежала квадратна сонячна пляма. Через неї, неначе іскри, пролітали мухи. З надвору долинули брязкіт упряжі та скрипіння осей тяжко навантажених возів. Тоді залунав дзвінкий далекий крик: «Конюх! Гей, конюх!» А тоді. Де звіса той клятий нігер? Джордж придивився до розкладу пасьянса, потім змішав карти, зібрав у колоду та обернувся до лені. Той лежав на тапчані і стежив за ним. Дивися, Лень. Щось воно тут не складається. Боюся, матимеш клопоти з цим керлі. Я вже бачив таку породу. Це він тебе промацував. Вирахував, що ти злякався, а тепер за першої ж нагоди накинеться. В очах Ленні малювався страх. Не хочу клопотів, жалібно сказав він. Не дай йому на мене накинутися, Джордже. Джордж встав, підійшов до Ленні та сів на його тапчан. Ненавиджу таких вилупків, сказав він. Я силу їх перебачив. Як казав той старий, керлі так чи сяк у виграші завжди його верх. Він на хвилину замислився. «Ленні, якщо він із тобою счепиться, ми звідси вилетимо. Без двох слів. Він син боса. Дивися, Ленні. Намагайся триматися від нього якнайдалі, добре? Ніколи нічого йому не кажи. Коли він сюди зайде, перейди на інший бік кімнати. Зробиш це, Ленні». «Я не хочу клопотів», – бідкався Ленні. «Я нічого йому не зробив». Та й що з того, якщо Керлі захочеться стругати з себе бійця, просто ніколи з ним не заводся. Пам'ятатимеш? Певно, ще так, Джордж. Я маю нічого не казати. Зернові команди наближалися з дедалі гучнішим шумом, тупанням великих копит об твердий ґрунт, скрегутом гальм, брязканням ланцюгів. Чоловіки з команд перегукувалися. Джордж, який сидів на тапченні поруч Ленні, замислено насупився. «Ти не злий, Джордж?» – боязко спитав Ленні. «На тебе не злий. Злий на цього вилупка Керлі. Я сподівався, що ми тут трохи підзаробимо, бодай сотню доларів». Його тон став рішучим. «Ленні, тримайся якнайдалі від Керлі». «Певно, що так, Джордж. Я маю нічого не казати». «Не дай йому втягти себе». Але коли цей сучий син на тебе накинеться, всип йому. Що всипати, Джорджу? Нічого, нічого. Як треба буде, я скажу. Ненавиджу таку породу. Слухай, Ленні, як матимеш якісь клопоти, пам'ятаєш, що я тобі казав робити? Ленні припіднявся, спершись на лікать. Лице в нього натужилося від думок, тоді його очі сумно перейшли на обличчя Джорджа. «Як я матиму клопоти? Ти не дозволиш мені глядіти кроликів?» «Я не це мав на увазі. Пам'ятаєш, де ми спали минулої ночі? У низов'ї ріки?» «Так, пам'ятаю. О, певно, що пам'ятаю. Піти туди і ховатися в кущах». «Ховайся, доки я по тебе прийду, щоб ніхто тебе не бачив. Маєш ховатися в кущах над річкою. Повтори це». Маю ховатися в кущах над річкою, в кущах над річкою. Якщо матимеш клопоти, якщо матиму клопоти. На дворі заскриготіло гальмо, пролунав вигук. Куанюх, гей, куанюх! Повторюю це раз у раз, Лені, щоб не забувати, сказав Джордж. Тут вони обидва глянули вгору, бо сонячний прямокутник дверей щось перекрило. Там стояла молода жінка, заглядаючи досередини. Мала повні напомаджені губи і широко розставлені очі, густо підведені. Нігті були покриті червоним лаком. Волосся звисало накрученими пасимками, схожими на ковбаски. Мала на собі домашню бавовнену сукню і червоні капці, оздоблені на підйомах маленькими в'язками червоного страусячого пір'я. «Я шукала Керлі», – сказала вона. Голос її був гугнявим, трохи ламким. Джордж відвів від неї очі, тоді глянув знову. «Був тут хвилину тому, але пішов». «Ох!» Вона заколо руки за спину і сперлася об одвірок роки так, що її тіло вигнулося вперед. «А ви ті нові, які щойно прийшли?» «А ж. Ленні пробігся очима по її постаті згори донизу. Хоч жінка нібито не дивилася на Ленні, її ледь пересмикнула, глянула на свої нігті. «Керлі заходить сюди час від часу», – пояснила вона. «Та зараз його нема». Грубовато відповів Джордж Як нема, то я Лебонь ліпше пошукаю деінде, інде сказала вона Лені зачаровано дивився на неї Коли його побачу Передам, що ви за ним шукали Промовив Джордж Жінка лукаво посміхнулася І вигнулася всім тілом Як хтось когось шукає Утім гріха немає Сказала вона Ззаду за нею почулися кроки вона обернула голову. Здоров, сліме, сказала вона. Здоров, красунечко, долинув із за дверей голос Сліма. Шукаю керлі, Сліме. Погано шукаєш. Я бачу, як він заходив до вашого дому. Жінка зненацька збентежилася. Бувайте, хлопці, гукнула вона в барак і квапливо пішла. Джордж озирнувся до Ленні. «Ісусе Христе, оце так шелихвістка», – сказав він. «То саме це зіллечко Керлі взяв за дружину». «Вона гарна», – ступився за неї Ленні. «Так, і, напевно, такої скромної пошукати. Керлі матиме, що заслужив. Закладуся, утече від нього, як хтось їй покаже двадцять баксів». Ленні далі вдивлявся у двері, наче жінка досі там стояла. «Боженько, яка гарна!» – захоплено усміхнувся. Джордж швидко зіркнув на нього, тоді вхопив за вухо і швидко потермосив. «Слухай мене, дурний вилупку, люто промовив він. «Навіть не дивися на цю суку. Я не дбаю, що вона каже і робить. Я не дивився вже таких гадин, але гіршої за цю дівку мишоловку не бачив. Не чіпай її!» Ленні намагався вивільнити своє вухо. Джордже, я нічого не зробив». «Ні, не зробив». «Та коли вона стояла у дверях, світячи литками, ти очей не відводив». «Я не хотів зробити нічого поганого, Джордже, чесно». Той тримайся подалі від неї, бо це справжня пастка, якщо я хоч трохи знаю світ. Хай і знаю Керлі», – мотає строк. «Бачили очі, що купували». Рукавиця повна вазеліно, з огидою сказав Джордж. Закладуся, що п'є сирі яйця і замовляю собі патентовані пігулки. Мені тут не подобається, Джордж, зненацька скрикнув Ленні. Це не добре місце. Я хочу за це вибратися. Мусимо тут залишатися, доки дістанемо свою платню. Нема ради, Ленні. Заберемося звідси тільки но зможемо. «Мені тут подобається не більше, ніж тобі». Він повернувся до столу і узявся розкладати новий паціянс. «Ні, не подобається», – сказав він. «Як прискладаємо грошей, то відчалимо звідси, підемо у верхів'я Американ Рівер і митимемо золото. Там можна заробити по кілька доларів денно, а як пощастить, то й гаманці набити». Ленні нетерпляче схилився до нього. «Пішли, Джордж, Збираємося звідси! Це лихе місце!» «Мусимо залишатися», – коротко сказав Джордж. «Стули пельку! Хлопці заходять!» Із сусідньої вмивальні долинули звуки. Лилася вода, бряскали умивальні тази. Джордж вивчав карти. «Може, нам слід би вмитися?» – сказав він. «Та нам ніде було забруднитися!» У дверях став високий чоловік. Тримав під пахвою зім'ятий ковбойський капелюх і зачісував назад довге чорне ввогке волосся. Як усі інші, мав на собі сині джинсові штани і таку саму куртку. Причасавшись, увійшов до кімнати. Рухався з величавістю, доступною лише членам монаршої родини і майстрам ремесла. Був першим погоначем, князем ранчо. Спроможним вести 10, 16, а навіть 20 мулів у одній вервечці. Міг убити батого муху на крупі корінного мула, не зачепивши самого мула. Його манери були такими статечними, а спокій таким глибоким, що досить було йому заговорити, усі розмови замовкали. Мав такий авторитет, що слухачі рахувалися з кожним його словом, байдуже про політику йшлося чи про кохання. Це був Слім, перший погонич. Його, наче рублене обличчя, здавалося непідвладним часу. Міг мати і 35 літ, і 50. Чув більше, ніж йому було сказано. Його некваплива мова містила нотки не мислення, а понадмисленного розуміння. Руки, великі і худорляві, рухалися з грацієї храмової танцівниці. Розгладив зім'ятого капелюха, підняв його засередину і надягнув. Доброзичливо глянув на двох чоловіків у бараку. «Сонце з надвору аж сліпить», – м'яко сказав він. Насилу щось бачу. Ви ті нові?» «Щойно прийшли», – підтвердив Джордж. «Вантажити мета ячмінь?» «Так, казав бос». Слім сів на ящик біля стола навпроти Джорджа. Придивлявся до пасьянса, хоч той був повернутий до нього до гори дрігом. «Сподіваюся потрапити до моєї команди», – сказав він дуже лагідно. «У моїй команді двоє таких шмаркачів, що не відрізнять мішок ячменю від надувної кулі. Ви вже колись вантажили ячмінь?» «Так, бодай я мобіс», – підтвердив Джордж. «Мені хвалитися нічим, але той здоровило, сам насипе більше зерна, ніж не одна пара». Ленні, який стежив за розмовою, переводячи погляд з одного на другого, вдоволено усміхнувся, почувши цей комплімент. Слім схвально глянув на Джорджа, йому сподобалося, що той хвалить супутника. Схилився над столом, узяв за ріг карту, що лежала окремо, ляснув нею об стіл. «Ви, хлопці, усюди ходите разом!» Його тон був приязним, викликав довіру, не вимагаючи її. «Певно, що так», – промовив Джордж. «Ми дбаємо один про одного», – указав Наленні великим пальцем. «Він не дуже тямущий, проте з біса добрий працівник». «Добра душа, бодай його, але не так, щоб тямущий. Я віддавна його знаю». Слін пронизав Джорджа поглядом, зазирнув кудись позаду нього. «Люди рідко ходять разом», – задумався він. «Не знаю, чого це так. Може, усі на цьому клятому світі бояться одне одного?» «Зі знайомим набагато приємніше», – сказав Джордж. До бараку зайшов кремезний черевань і з голови йому стікала вода від умивання та обливання. «Здоров, Слім, сказав він, тоді зупинився і глянув на Джорджа і Ленні. «Ці хлопці щойно прийшли», – сказав Слім замість вступу. «Радий познайомитися», – сказав кремезний чоловік. «Я Карлсон». «Я Джордж Мілтон, а це Ленні Смол». «Радий познайомитися», – повторив Карлсон. «Смол, себто, малий?» «Не такий і малий», – він тихо засміявся з власного жарту. «Не такий і малий», – повторив іще раз. «Я хотів спитати, Сліма, як там твоя сука? Я бачив, що сьогодні зранку її під твоїм возом не було». «Вона вночі ощинилася», – відповів Слім. «Дев'ятьох мала. Чотирьох я відразу втопив. Вона стількох не вигодувала б». «Тож, зосталося п'ятеро, еге? «Так, п'ятеро. Я залишив найбільших». «Як думаєш, що з них виросте?» «Не знаю», – сказав слім. Либонь, якісь вівчурі. Таких найбільше крутилося, коли вона гонилася». «П'ятеро собачат, еге? вів своє Карлсон. «Усіх залишиш?» «Не знаю. Треба трохи потримати, щоб Луло могла їх викормити». «Глянь, нослі ми», – замислено сказав Карлсон. «От що я надумав. Пес Канді – такий уже, би його божа сила, старий, що ледве ноги волочить, а смердить від нього як усі чорти. Щоразу, коли входить до бараку, я кілька днів відчуваю цей сморід. Чого тобі не звеліти б Канді пристрелити того старого пса і дати йому на виховання одне собача?» Від того пса тхне за милю. Зубів немає, майже сліпий. Зараза їсти не може. Канді годує його молоком. Нічого іншого він не прожує. Джордж пильно вдивлявся у сліма. Зненацька зовні задзвеніло трикутне металеве било. Спершу удари були рідкими, тоді дедалі частішими, аж доки злилися в один непереривний дзвін. Він припинився так само несподівано, як і почався. «Кличуть!» – сказав Карлсон. Ззовні долинули голоси. Це з шумом проходив гурт чоловіків. Слім повільно і з гідністю підвівся. «Ліпше ходімо, доки є ще що їсти. За кілька хвилин нічого не застанеться». Карлсон зробив крок назад, припускаючи Сліма, тоді обидва вийшли за двері. Ленні схвильовано стежив за Джорджем. Джордж зібрав карти в безладну купу. «Так», – сказав він, – «я чув, Ленні, я його спитаю». «Такого каштанового з білими латками», – збуджено крикнув Ленні. «Ну, ома, ходімо обідати. Не знаю, чи є в нього такий». Ленні не ворухнувся стапчана. Спитаю у нього відразу, Джордж, доки він ще когось із них не втопив. Певно, що так. А тепер вставай, ходімо. Ленні скотився з тапчана, устав, і обидва рушили до дверей. Не встигли переступити поріг, як досередини вірвався Керлі. «Вона тут була?» – розлючено спитав він. «Десь півгодини тому», – холодно відповів Джордж. «Що вона тут з біса робила?» Джордж стояв нерухомо, стежачи за розлюченим коротуном. «Казала, що тебе шукає», – зневажливо сказав він. Здавалося, наче Керлі оце вперше побачив Джорджа, зміряв його поглядом, оцінив його зріст, досяг рук, оглянув невелику, але доладну постать. «Ну то куди вона пішла?» – зажадав нарешті. «Де ж мені знати?» – відповів Джордж. «Я за нею на зерці не ходив». Керлі з-під лоба зиркнув на нього, обернувся і поквапом вийшов за двері. «Знаєш, Лені», – сказав Джордж, – «боюся, що я сам із ним зачіплюся. Ненавиджу його аж до самих кишок, Суси Христе. Пішли, а то не буду чого їсти». Вони вийшли за двері. Сонце під вікном вирисувало тонку смугу. Здалеку чути було брязкіт посуду. Замить у відкриті двері увійшов, накульгуючи старезний пес. Роздивився лагідними напівсліпими очима. Понюхав, тоді ліг і поклав голову між лапи. У двері знову увірвався Керлі та став, оглядаючи кімнату. Пес підняв голову, але коли Керлі стрімко вийшов, покрита сивою шерстю голова знову опустилася на долівку.